Tak povídej, hezky hurvaj, co je to pes, kde se rozkládá a tak vůbec? Pes je šelma čoklovitá. Dobře. A dál? Pes je zvíře, které na jednom konci štěká a na druhém vrtí. Skládá se z hlavy neboli mordy, z trupu a, a je zakončen ocasem. Dobře. Jeho trup je podepírán čtyřma nohama, které celého psa jak jaksi směrem dopředu. Přední nohu zdvíhá pes na pána a zadní na patník. No dobře, dobře. No a dál? Hlava psa je zakončena čenichem, který je stále studený jako psí čumák. Tento čenich, tento čenich má nejrůznější tvary. U buldoka je rozpláclý, by si na něj někdo sednul, a proto se mu říká boxer. No dejme domů, no. Ale co mají jaksi všichni psové? Co má vůbec každý pes? Jestli pak to víš. Blechy. Ale, ale, ale, ale. Věrnost má každý pes. Drží se svým pánem pohromadě. Drží pohromadě rstí, kterou je potažen. A dále má pes jazyk daleko vyplazitelný, a když je horko, nosí jej zhuby vence ven se plandající. No to je celkem přirozené, a aby se mu jaksi jazyk nezapotil. A teď mi však pověz, jak se dělí psi. Na které druhy, z zrůdy, žádnou. Dělí se... Dobře, no. Dělí se na psím mrňavé, čili kapesní... A na psy telecí. Jak to telecí? No ano, takový Bernardin je přece velký jako tele. No konečně, něco na tom je, že ano. No, a jaké znáš ku příkladu ještě jiné druhy? Jak se mluví třeba takové to, tuhle to, ten malinký takový, jak při zemi to, víš? Aha, to je pes čili jazevčík. Správně. A ještě jeden je takový malý, no. Ten Polka teriér, takový čiperka, nebo Tango teriér, nebo jak se to... Fox teriér! No teď povídám, že ano. Tak, a teď mě pověs ten Bernardín třeba. K čemu se ho užívá? Bernardín chodí po horách, má je na krku láhev s rumem, čím zachraňuje zmrzlé ližaře. Velmi správně. A teď ještě pohovor uh, o životě psa, jak si ji obecně víš? Pes! Dobře. Pes má psí život a, a psí manželka znamenuje psina. A když je malá, tak je to psinka a když vyroste, tak je to veliká psina. Počkej, počkej, mluv trochu slušně, ano? Neříká se psina, ale regrace, jo? Tak ty psiny nechám a mluv vážně. Jestli pak ty vůbec víš, co činí když třeba někoho pes kousne. Ano, musí se léčit je pasteurisovaným ústavem, pak dostane košík, přiváže se k boudě, čemuž se říká kontumace a když to nepomůže, je utracen. No, tak vidíš, jak to umíš jen chtít a všecko jde, že ano.